Болести на кръвоносната система Сърцебиене Една сестра страдаше от сърцебиене. Учителя и препоръча следните средства. Правете упражнения за дълбоко дишане. В някои случаи причината на сърцебиенето е в диафрагмата, която се е повдигнала много нагоре и притиска сърцето. Чрез дълбоко дишане Болният дроб се разширява повече от обикновено и избутва диафрагмата надолу. По този начин тя се премества и не притиска вече сърцето. Постарайте се да задържите въздуха колкото се може по-дълго време. И ако причината на сърцебиенето е в диафрагмата, то като направите 5-6 дълбоки вдишки, ще премине. Трябва да пиете топла вода и да излизате на разходки. Измивайте си краката вечер до колената с топла вода. Често сърцебиенето проистича от притеснения, смущения и безпокойства. Това се обяснява така. Биенето на сърцето се дължи на електрическо течение, което минава през него. Обаче при вълнение, страх и тревоги се нарушава правилният ритъм на това електрическо течение и вследствие на това може да се явят сърцебиене или други някои сърдечни болести. Това е една от важните причини за разните сърдечни болести. Ето защо. За да оздравее от разните сърдечни болести, човек трябва да събуди в себе си вътрешни духовни сили, да отстрани тревогите, безпокойствата, страха. От вътрешния духовен живот на човека зависи възможността да отстрани сърдечен удар и други сърдечни болести. Но, разбира се, човек трябва да вземе и външни мерки за излекуването си. На една сестра, която имаше сърцебиене, учителят даде следния съвет. Всяка сутрин Изпивайте по една чаша студена вода на глътки, като ги задържате в устата си, докато се стоплят. Това правете 40 дни подред. Слабо сърце и отток на краката Един брат имаше слабо сърце и краката му отичаха. Учителя му препоръча следните мерки. Да седне на земята по-турски, с десния крак отгоре, а с левият отдолу. Когато се измори да стои в това положение, да смени краката. Десният да бъде отдолу, а левият отгоре. В това положение да прави дълбоки вдишки с задържане на въздуха и бавно издишване. Всяка вечер да мия краката с топла вода, а през вечер слабините. Всеки ден да излиза на разходка сред природата, да се пече на слънце умерено и то не толкова продължително, като се покрива сърдечната област с някакъв плат, да поддържа спокойствие, да не се тревожи. Сърдечен спазъм Един брат каза на учителя «Скарах се много на една жена», която ми вдигна скандал и тогава ме заболя сърдечния мускул. Учителя му каза, ако бяхте изтърпяли, не щеше да има и болки, но понеже силно сте се скарали, дойде и болестта. Учителя му даде следния съвет. Измивайте краката си, слабините и слънчевия възел всяка вечер. Пийте топла вода. Анемия Една сестра имаше голяма слабост и малокръвие. Учителя й даде следните съвети. Мислено се обливайте с седемте цвята на слънчевия спектър. Червените, портокалените, жълтите, зелените, сините, тъмносините и виолетовите лъчи. Най-първо си представете, че над вас има душ, от червени лъчи, които ви обливат цяла и проникват във вас. След като изредите седемте цвята на спектъра, накрая се облейте с бялата светеща диамантена светлина. С това ще завърши упражнението. Това ще правите всеки ден поведнъж. Тя ще носи ярко-червен шал на шията си, и често ще го гледа и ще го пипа. Мислено да отива през Едемтериуски езера, като прави такива мислени пътувания, тя действително ще отива там с част от своя етерен двойник. Ще получава оттам енергия, с тях ще се върне и те ще я обновят. Един брат от Лозана, Швейцария, страдаше от анемия. Имаше голяма слабост в краката си, поради което след като направеше пет крачки, трябваше да спира. Не можеше да ходи повече. От друга страна, страдаше и от безсъние. Учителят му даде следните съвети за анемията. Да вземе една призма и всеки ден да проектира дъгата, когато има слънце. Когато се разложи светлината, да види добре червената светлина и тази червена светлина мислено да я прекара така, като че слиза като душ върху мозъка му и цялото му тяло. И първо ще прави опит с призмата, за да си представи живо червената светлина и после ще прави опита мислено. А когато няма слънце, опитът ще се прави само мислено после да размишлява всеки ден върху едно изречение от книгата «Светът на великите души». При червените лъчи да прочете и да държи в съзнанието си първите 10 изречения от книгата «Завета на цветните лъчи на светлината» «Бог е любов», «Аз съм Бог твой», «Аз съм цвете», «Сароново» и прочее. Тези стихове като чете да предизвика червения цвят върху себе си като душ. После ще му се пратят други 10 стиха за червените лъчи, докато ги свършим. После ще прави подобни опити и с другите цветове, като му изпратим и съответните стихове за тези цветове, но за сега ще работи главно с червения цвят. Той, като чете тези думи, да си спомни червения цвят, Анемията е липса на червения цвят. В този брат преобладава студът. Този студ трябва да се преобърне в топлина. После трябва да еде всички плодове, които са червени. Череши, дини и прочее. Да гледа червени цветя и да мисли върху тях. Известни цветя са създадени от червените лъчи, да носи червен шал. Най-първо ще прочете стиховете за червения цвят, от споменатата книга, а после да превърне тези думи в червен цвят и да вижда как червени лъчи се изливат отгоре му. Червеният цвят е емблема на живота. После да прави специалните дихателни упражнения за възприемане на праната. Да пие гореща вода на глътки. Всяка вечер да си измива краката с топла вода. С тази вода да измива краката си над колената. Краката си да държи във водата 4-5 минути. Един брат от провинцията страдаше от толкова силна анемия, че лицето му беше съвсем жълто и безжизнено, а погледът угаснал. Учителя му даде следните съвети. Да диша дълбоко и да задържа въздуха колкото се може повече. Този брат започна да упражнява задържането на въздуха с силна воля и постоянство и стигна до 3 минути задържане. Учителя му препоръча още всеки ден да прави разходки в сред природата. През летния сезон да прекара на палатка на билото на стара планина. Да се храни с силна и изобилна вегетарианска храна. След известно време братът се излекува напълно. Лицето му доби Здрав, розов цвят. Инфлуенца Тази болест под името Испанска болест или грип се разпространява в силна епидемична форма през септември-октомври 1918 г. веднага след прекратяването на Първата световна война. Тази епидемия причини много смъртни случаи. Но всички, които приложиха метода на учителя, Оздравяха за 2-3 дена. Тази епидемия беше опасна, защото даваше доста големи осложнения. Ето методът на учителя. Рициново масло. Всеки ден сутрин, на обед и вечер по 3 чаши гореща вода. Най-малко. 9 чаши. За храна се употребяват само варени или печени картофи с малко сол. Никакъв хляб. Никакво мляко, никаква захар. Защото те повишават температурата, а горещата вода и варените или печените картофи понижават температурата. Кръвоспиращо средство При кръвотечение било през носа, било през друга част на тялото, се препръчва следното за спиране на кръвотечението. Взема се серлива непрана вълна. Да се изгори в чиния и от пепелта ще се вземе малко на върха на нощче, ще се тури в устата и ще се държи там докато се стопи и ще се гълта плунката докато изчезне. Това ще се прави всеки ден два пъти, сутрин и вечер пепелта ще се взема на гладно сърце. Това ще се прави 5 дена наред. Изобщо ще се прави няколко дена, докато се спре кръвоизливът. Ако кръвоизливът спре по-рано, да не се взема повече прах. Копривна треска Най-напред се взима рециново масло. Чист въздух. Умерена топлина в стаята пиене на гореща вода с чайна лъжичка, мазане на обрива с чисто дървено масло. Диета – изключително млечна, прясно и кисело мляко. А може да се употреби и следната диета. Печен лук, варени картофи, картофена супа. Ще се избере една от двете диети. Всяка вечер – миене на краката с топла вода. Рак. Тази болест се появява при дисхармония между главния мозък и симпатичната нервна система. Тогава някои клетки на тялото се индивидуализират и започват да се размножават по свой начин, а не според нуждите и целите на организма. Така се появяват тъй наречените ракови образования. За болестта трябва да се употребят следните Средства. Слънчеви бани Виолетовият цвят действа лечебно при рак. Ето защо човек трябва да има виолетови предмети в стаята си. Може да носи виолетов шал, виолетова кърпа и други виолетови предмети. Може да има виолетови украшения, виолетови завеси в стаята си. Всеки ден мислено ще облива тялото си с душ от виолетова светлина. Всеки ден да се употребява суров лук, който го еде, не го хваща рак, а ако е заболял, излекува се. Възстановяване хармонията между главния мозък и симпатичната нервна система Главният начин за отстраняване дисхармонията между ума и сърцето или между главния мозък и симпатичната нервна система е любовта към Бога. Любов към всички. Вяра. Надежда. Прави мисли, чувства и постъпки. Болният трябва да стане пълен вътрешен преврат. Да стане друг човек. Да тръгне по друго направление. Да тръгне към Бога. Тогава може да се излекува. Разширени вени. Разширение на вените се добива от много застоял живот. Една жена имаше разширение на вените. Учителя й даде следните съвети. Всяка сутрин гимнастически упражнения. Всяка вечер измиване на краката с топла вода. Всеки ден упражнения за дълбоко дишане. През вечер промиване на слабините. Болния да употребява лимони, по един лимон да изяжда на ден. Приготвя се отвара от дъбови кури. Дъбовите кури врат, докато водата стане кафяво-червена. Вземат се кури не от цер, а от онзи вид дъб, който се нарича бяло меше. Вземат се плътни чорапи, намократ се в отварата от дъбови кури, обуват се и се бинтоват плътно, за да се стегнат. Масажи, слънчеви бани, циреи. Ленено семе се сварява с мляко и захар и се налага на мястото. Може да се употреби и следното средство. Сварена бамя с мляко и захар се налива на мястото. Скрофули Една сестра имаше скрофули на врата си. Учителя даде следния съвет. Да прави слънчеви бани преди обяд. Главата да бъде на сянка. Скрофулите се лекуват чрез слънце. Да почне с 15 минути и постепенно ще увеличава времето на слънчевите бани. Артеросклероза Болният да употребява чесън, няколко скелитки да се щукат, да се смесят с дървено масло и да се вземат вътрешно. Може да се употребява и чеснова есенция. Всяка вечер да се измива краката с топла вода, за да подобри кръвообращението да не употребява спиртни питиета, спокойствие, никакви тревоги, за известно време, суровоятство. Високо кръвно налягане Всяка вечер да се измиват краката с топла вода, за да се подобри кръвообращението. Болният да употребява малко храни, и малко вода. На ден да употребява 300-400 грама вода. Хубаво е водата да бъде дестилирана. Тя помага за спадане на кръвното налягане. Изобщо, болният трябва да приема по-малко течности и по-малко течни храни. Вегетарианство. Да се избягват кисели, лютиви и солени храни. Храната да бъде слабо солена. Да се употребява следната храна. Сурови настъргани моркови с малко лимон и дървено масло. Варено цвекло с дървено масло и лимон. Прясна коприва. Само попарена с вода. Пак с дървено масло и лимон. Варено жито вместо хляб. Хляб няма да еде, докато трае този режим. Този режим помага много при високо кръвно налягане. За известно време да се приложи суровоятство. Ниско кръвно налягане. Засилване на храната. Да се употребяват масло, яйца. Повече течни храни, гореща вода, супи, разбира се, силни, коприва.